Károly király Csaknem negyed óráig tartott, amíg keresztül lovagoltak a városon, a kapuktól a cité palotájáig. Izabella királyné szemét elfutotta a könyv, amikor lába a palota udvarának kövezetét érintette. Ő még látta, amikor atya elkezdte palota építetését, amelyen már meglátszott az idő könnyű patinája. A felfelé vezető lépcsősor tetején kitárultak az ajtók, és Izabella királyné, önkéntelenül is szépfülöbb király felséges, hideg, uralkodói arcának megjelenését várta. Hányszor elnézte a lépcső magasában álló apját, amikor az indulóban volt, hogy városát megtekintse. Annak a fiatalembernek, aki rövid köntösben, szorosan a lábszárához tapadó fehér nadrágban, kamarásaitól követve közeledett felé, alakja és arcvonásai meglehetősen hasonlítottak az elhunyt uralkodóra. De személye sem erőt, sem fenséget nem sugárzott. Halvány másolat volt csupán egy fekvő sírszoborról készült gipszöntvény. De mert el lélek nélküli lény mögött, valahol ott lebegett a vaskirály árnyéka, és mert benne testesült meg a francia királyság méltósága, Isabella háromszor vagy tán négyszer is le akart térdelni előtte, de fivére minden alkalommal kezénél fogva tartotta vissza, mondván, Isten hozta, édes nővérem, Isten hozta! Miután erőszakkal felemelte, még mindig kézen fogva vezette az eléggé tágas dolgozószobába, ahol rendszerint tartózkodott, és az utazás felől érdeklődött. Jól fogadta -e Izabellát, bolonyban a városkapitány. Aggódva tudakolta, hogy a kamarások törődnek ennővére podgyászával, aztán figyelmeztette őket, hogy ne ejtsék le az utazóládákat. A kelmék ugyanis meggyűrődnek, magyarázta. Legutóbbi lánkedoki utazásom alkalmával tapasztaltam, mennyire tönkrementek a ruháim. Lehet, hogy valamiféle felindulást, feszélyezettséget akart palástolni, azzal, hogy figyelmét ilyen apróságokra pazarolta. Amikor leültek, Szép Károly megszólalt. Nos, hogy van, kedves nővérem? Sanyarúan, fivérem, felelte Izabella. Utazásának célja? Izabella arcán sajnálkozó meglepetést tükröződött. Hát fivére semmiről sem tud. Robert D'Artoa, aki a kíséret főbb nagyuraival együtt ugyancsak a helységben tartózkodott, sokat jelentő pillantást vetett a királynéra. Ugye megmondtam? Azért jöttem, fivérem, hogy megállapodjam felségeddel annak a szerződésnek a szövegében, amelyet királyságainknak meg kell kötniük, ha nem akarnak többé ártani egymásnak. Szépkároly egy ideig hallgatott. Úgy tűnt, mintha gondolkodna, de valójában egyetlen határozott gondolat sem formálódott ki agyában. Mint ahogy Mortimernek, amikor hajlandó volt fogadni. Mint ahogy mindenkinek, aki elébe került, csak kérdéseket tett fel, de a feleletek már nem érdekelték. A szerződés szólalt meg végül. Igen, kész vagyok fogadni férjének Edvárnak hódolatát. A továbbiakat majd beszélje meg Sár nagybátyámmal, akit felhatalmaztam erre. Nem volt kényelmetlen a tengeren, nővérem? tudja -e, hogy én még soha nem utaztam tengeren? Mit ez az ember azon a mozgóvízen? Meg kellett várni, amíg még néhány hasonló közhelyet mond, hogy bemutathassák neki a tárgyalások vezetőjét, Norvics püspökét, és a kíséret parancsnokát, Cromwell-lordját. A király udvariasan üdvözölte mindkettőt, bár észrevehetően egyikük személyesen keltette fel érdeklődését. Nem valószínű, hogy negyedik Károly sokkal ostobább volt, mint a hozzá hasonló korú emberek ezrei, akik királyságában fedén szántották a barázdát, akik eltörték szövőszékük vetélőjét, vagy szurokkal meg kereskedve mindig tévedtek számításaikban. Csak hogy a balsors úgy akarta, hogy belőle király legyen. Bármi kevés adottsága volt is e mesterséghez. Azért is jöttem, hogy segítségét kérjem, fivérem, folytatta Izabella, és hogy védelme alá helyezzem személyemet, mert minden vagyonomtól megfosztottak. Most utóbb még a házassági szerződésben nékem adományozott, kornvalgrófságtól is. Sérelmeit panaszolja el Sár nagybátyámnak, ő jó tanácssal fog szolgálni. Amit ő határoz, az ő javára, nővérem, azt én mindenben jóvá hagyom. Most pedig lakosztályába kísérem. Negyedik károly faképnél hagyta a társaságot, hogy nővérének megmutassa a szobákat, amelyekben elszállásolták. A öt egymásba nyíló helységből, valamint a hozzá vezető külön lépcsőből állt. Ezen a lépcsőn cselédei bármikor bejuthatnak önhöz, jegyezte meg fontoskodva Károly. Ezután felhívta a nővére figyelmét az új bútorokra és a falakat borító, különféle jeleneteket ábrázoló szőnyegekre. A jó házi asszony gondoskodásával simította végig az ágytakarót, majd figyelmeztette Izabellát, ne habozzék kellő mennyiségű parazsat hozatni az ágy alá tolható tartókba, nehogy megfázzék éjszaka. Kedvesebb, figyelmesebb már nem is lehetett volna. Kíséretének elhelyezéséről majd Mortimer úr tárgyal a kamarásaimmal. Azt akarom, hogy mindenkiről jól gondoskodjanak. Mortimer nevét minden különösebb nélkül külejtette ki, csupán azért, mert ha angol ügyekről esett szó, gyakran csak ez a név az eszébe. Egészen természetesnek találta, hogy Lord Mortimer foglalkozzék Anglia királynéjának háztartásával. Bizonyára elfeledte, hogy Edward király Mortimer fejét követelte tőle. Továbbra is ott sürgölődött a szobákban, megigazgatta az ágyfüggönyredőit, kipróbálta a belső ablaktáblák reteszét. Aztán kezét háta mögé téve hirtelen megállt, és kissé lehajtott fejjel megszólalt. Miketten, alig ha voltunk boldogok a házasságunkban, nővérem. Azt hittem, Isten jobban kedvez nekem, kedves luxemburgi Máriám személyében, mint ahogy Blankával tette. Rábetődő futó pillantásából Izabella kiolvasta, hogy fivére homályos nehezteléssel viseltetik iránta, mert leleplezte első felesége kicsapongásait. De lám a halál elragadta tőlem Máriát az örökössel egy időben, akivel meg akart ajándékozni. Most unokahugommal, évrő grófnővel házasítottak össze, még ebben az órában találkozni fog vele. Igen, szeretetreméltó élettárs, azt hiszem, nagyon szeretem őt. De esküvőnk a múlt év júliusában volt, most pedig márciusban járunk, és még semmi jelét nem adja, hogy teherben lenne. Olyan dolgokat kell közölnöm önnel, amelyekről csak egy nővérel lehet beszélni. Lám attól a rossz férjtől, aki nem kedveli a női nemet, önnek mégiscsak négy gyermeke lett. Nekem pedig három feleséggel, pedig állítom, hogy igen gyakran eleget teszek házastási kötelezettségemnek, és örömet találok benne. Nos, nővérem, nem hisz az átokban, amelyről népem azt állítja, hogy nemzetségünket és házunkat sújtja? Izabella szomorúan nézte az öcsét. Most váratlanul eléggé megindítónak látta a lelkét zaklató és nyilván állandó gondot okozó kételyek miatt. De semmivel sem volt különb annál a nyomorult földművelőnél, aki elnyőszörgi szerencsétlen sorsát vagy feleségem meddőségét. Mit kíván tulajdonképpen ez a szegény király? Trónjának örökösére vágyott, vagy csupán egy gyermekre a családi tűzhely mellett? És hasonló kép, ugyan mi volt királyi a néhány perccel később belépő Jean d'Evrebe, aki Izabellát jött üdvözölni. Alkalmazkodó, alázatos, kissé lágy arcvonások. Megadással viselte a harmadik feleség sorsát. Tudta, hogy csak azért választották ki, mint közeli rokont, mert Franciaországnak királyné kellett. Szomorú asszony volt. Férje arcán szüntelenül annak a jól ismert rögeszmének a jeleit kutatta, amely nyilván egyetlen témája lehetett éjszakai együttléteiknek. Isabella az igazi királyt Charles Valois személyében lelte meg. A gróf, amint értesült unokahuga érkezéséről, sietett a palotába. Megölelte és arcon csókolta rokonát. A királyné azonnal felmérte, hogy a hatalom e karokon nyugszik, és sehol másult. A rövid vacsorát az uralkodók Váloá grófjának, grófjának, és feleségének, Kent grófjának, Norwich püspökének és Lord Mortimernek társaságában töltötték el. Szép Károly a korai lefekvés híve volt. Vacsora után az angolok még egy ideig Izabella királyné lakosztályában időztek, hogy megbeszéljék teendőiket. Búcsúzáskor Mortimer maradt utolsónak. Már a küszöbön állt, amikor Izabella visszaintette. Csak egy pillanatra, mondta, mert üzenetet hozott számára.